رحيم انظرتها ما زرتها الا معدنان للعلم علمي نبيينا المختاري كتملاو شويد دارلوم ديوبان سرا نبا ملاو بي مگر ديوبان سرا كام بيجن الناس معادن كمعادن الزاب والحظة سرو كاني سبينو زرو كاني هل كم ديك جراوزي كانا اي تا كامو كم ديك جراوزي او دا كويله كاني گیس کا الکو ویدیو کې دا گیس د نوت کان ویدیو کې هم دا ما دین وته په اړه د علم ما دین سرور علی کې خو علم نبیین المختاری علم د پیغمبرانو چې کوم مختار دی اصل نسب سرور علی وره اوس قوملیان او انګلیزی شروع کړی دا مولیاں چې دین هغه ناروا شروع کړی چې سوا یا مو اے نظر تها ما زورت الا بعدین العلم علم شاهدتها فرأيتها مملوئتا من طائع خاش من القهار شاهدتها کتا دولی دلان نفرأيتها مملوئتا تب اونی زیدل لڑکا من طائع ده تابدارنا خاش نیری دلنکینا من القهار ده قهارنا چیری ا زور ته زور ته الله مز تن اجرتل اوعاري من ان کمیلا شودي سره ته به نه میلا کي مګر د ورې وورون کې س وورونې ور اجرت چېیاغا بایدې وي على او عاري په بجرمه کوبانې چراوانی کړی په بنجورز مکو باندې من انهارې نهرو نا اجرات چراوانی کړی په بنجورز مکو باندې څه لگا اے مقصد داری تشبیه ورکر دار العلوم دیوبند سپری اوریې دي سره چې هغه په بنجورز مکو باندې چېن اغا نهرو نارواد کې ریوی دارانګي دا د علوم چېن په داسې علاقو کې چېرې له پکې ونه نو خلق و تا علم او تعلیم چېن ورثه ودانې نهرو نه چېن ورواد کله ولاګیرل ده این زورتا ما زورتا ایلا کوکبا آیا دی ایلال جناتی لیل اخیاری کمیلاو شدی سرا نو ملاوی گی مگر دستوری سرا یہ دی چا خودا نا کئی ایلال جناتی فطرف دی جنتنو چی آغا اخیارو لا تیار دی چیالا دی؟ تیار دی لکا چیالا تیار دی اخیارو لا تیار ستوری باری سرا لار ممی کنا و بین نجمی امی احتدور دې وحی چې مقصد دارې چې دار العلوم دیوبند چې دغه په داسره ویلار باندې کی فغفر الہی من بناها مخلصا تاسیسوها کبنا ابیتیل باری باخانو کې ای الها می من آغہ چاتا بنا چې د جوړکړې د په داسې حال کې چې هغه مخلصو جګه سو خاص دانو چې په بنیاړي کې هولې تاسیس وحاد دی بنیاد چه دی کابنا ای بیتل باری دا په شاند ابادای د کور د الله تعالی لکه د الله د کور بنیاد چه په اخلاص دا ندی په اخلاص سره کې هدل شه وی و مدرس وحا کلوم الا انا مثل النجوم هیداهت الیساری او مدرسین د چا د دی چه ده نو مدرسې ټولو و سیوا زمانه ورزان که اجیزی که دا پشاند سطوری دی هدهت دا پاره دا شپیت لون که دا شپیت چه سوگزی نو سطور و بایلار معلومه نو بدا سی باز دا مدرسی نی باز تا سی سطوری دی لگ شبانو هاشو ماتا تاویلی چه دا پن پر تا بیرا وارا دارو القرآنی بفیضی حلم دراری علت نبرا شروشی فاقد زیا الشمس ن نشبان و آشبان و زهدن و تقا و شیوقها غرم من الانواری زوانانی زوانان ده زهد و ده تقوا دی او بوداگانی سپین مخی دی نورانی دی نورانی تندو والا دی من الانواری ده نورانی لرشت پا پا پا جبیر کیو کورا دل جبار شدان لپلتگی گیا ما او دا غیر چیزی را جنو تیزی رو خان کئی مفارش شامل شیخ سیخ باچارتی ذی الله وکیا خلاړ شوبان واش عباد او زودی نو وتقال واش یو خو هغه رومنل انوار و العلم علم و العلم علم دین دین و و العلم علم دین مقصودهم بالليل او بناهاري ايلم علم د دین هغه د دین د محمد د مقصد د دې لښپیو دره پی پیار جان لیسه تلې هم تجارتونو ولا بهون ان استغفاری راځین موږ د تجارت کې درته پدشته په نچوري خرڅه او ډېری پیسې ګټي او د ځوبار شې کتابونه خرڅه او مولانا څه خو ار تجارت نه کوي ماشاء فِي هَا رِجَالُنَ لِسَتُ لِهِمْ تِجَارَاتٌ والا او مپرشاہ منسو گو رئے دعائیں خرسائی حالاکہ منگا زلسلو بیدا کون سوک سومبین انباسی کتاب گردی کار سوک دعائیں دی چاہ دمونو مانے شورو کر فِي هَا رِجَالُنَ لِسَتُ لِهِمْ سو پیکھر سائی غازی بگی پیکھر آرکہ پیکھ دی غازی پھل دیسا جائے تخیر پیاېجار سه پخرېږي او معشاءله مامالله خدای دی فيیاېجارونه ل سلي یم تجار راتونو والله ب نوې غفاري او ذ کرو ل اعللا تو عاممو هم وشراببه الله ذکره دی تو عام دی شراب دی یتهزه خوشبوي را پردي او را خیج ل کسهدل اسکارې پرقږي خوشبوي خواه دووجې د ډېرو اسکارو دوج نه جاافت جنوبو هم مذاجی لی له هم اوږد لري هغهړاقونه دد د ستونه په شپ د دی کې وته هممو ی کوونه ب حارینې بهد ل را چې جاړي په پیشمنو ک لکه دا شويو ډېر جو راګارې کوې سو اللهمونږ خو خوبون د بیا خو بساس جاف... جنوبهم ربهم خوفهم جافت جنوبهم المذاج ايادونا ربهم خوفا وطمعا جافت جنوبهم المذاج مذاج عليهم وتروهم يبكون بالاصحار الكنا رب ترى رب مزن ترى ربك ايات كيف اذاه اطفال بيياخذ بيت اطفال بيواكم هنابر لو سب اميرسي طيب شيخ غازي برتي هيك شدر خيرك لو ستك يكي بيذان له باور لا اللا... دا عکوونې دي د ستر تم الارې ځواې ربيمي وقعوفه م من عذاب القادر قاې ل جا باري د وجهې تم نه او د وجې د یاری نه د عذااب د قادر او د جبار زیات نه م هممو او جو راته هم لا کې نهميیس او نه غریبان دی خو ب غیریتته نه زیون دو سیدو کوټه کوٹا گئی دی واری واری کوٹی دی واری واری کدر در کن دی لیکن نم لیکن دی جو یسعون را من دوی مہم اقیل کر جو من انصاری لله دی دی دی کان ختم ادا و سوکر دا برابر کیوی در ارم درو وطم در ارزم برابر ہوئی آہ اوز ما تلانگیشی پا کار دی جرالا ماؤس بجیو انجا اللہ ہوئی ماثواہم اجوراتهم لیکن نم یسمع یسعون مہم اقیل من انص شاهدت بفضلهم النجوم على السماء <اوزاری> <كس> ما ان لهم من عايبن اوذاري گواہی کوي په بضله د دې بارستوري على السما په اسمان کې استوري چې دن اگوه کيده على السما اې دې زرد د وينه ما ان لهم نشتر ديلر سوغعيب وي انکي اوذاري يا عيب تعلق ورکي ولا ولا شعر او بل علماء ايوزري لکن تلياو ما اشعر دي را یري بد کار نو نو د لم سوک نه بد سوک والله وله خشیت او راحمنېدي یا هلته نه سا کو الله هم دي شا نه و ق سرت ماسون نه فضېیم کوتهه دي د جبو د فزیلت هغې نه داجبې نهري دا د هغوی د مدا خو د دا زیلت د هغې نه دا, دا, دا, دا لنډېري خصصودو هم مستیرون او حد ګر د سر به ډیرر ګني زما تعریب کول زما دا خبره ووررکل او چې دا تا ډیرر تاریب کو خو تا دا ورنه ګر دی ور نه چېدن نه جببه تهګوره او هغوی مکورو ته ووره دا کاريدي قایرريدي قاسیری شي کول ل تهخواوجولګې د کهه و کېدو دی و چې کمم حدې زما ته و چې دا تا ډیرر زیات ماما حکله ډ ببلغه پ ور چې څوک حسدګر نه وي نو دا جېبي د مدح او د غې د پزلت د مدحونه مدحو بالکل قاصر دي والاوم فضائل لا تعد وكيف لا بذلوا نفوسهم اتقى الباري دې لپاره فضایل دي چې مرلې کیږي نه اثرنګ بوش مرلې شي هغه خرج کړی دی خپل ځانونه د وجه دی یری د باري ترانه یا رب دې اصلح اللہ رضما استاد سمع یا رب اصلح علانا و ما علانا وامحق بسيفك صولت الكفار من دا لاند سوال کو اے ربا حالك صحیح کا معالم صحیح کا اخری انجام وامحق يمحق الله الريبا ختم کا پخپل توري سره سوره الكفار اگ دب دب د کفارو انزل بهم من كل شر شره راول په بانې د هر عذااب نه هغه ناکاره د عذااب نه وخصل هممو خضله نه ل او ځ یاری او او شرمدي لله پهشان د شرملو د هغه غډګانګار دغه په قیامت د قیمت کې چې کوم اوزار ووای بوجو والی او کېله هم نرن تو هرې بلک بلکدي ته اور چې ټولو ځې توته هم کا احاته ات او اوراگیر کی دغه اور دیلره په شاهر د راگیر اور د چپو د سمندر وامحو زورو با صغیرا و کبیرا مما جناحال عبد یا ستاری سمرحست هیونه وی دی وی په پیر چې هو استاد دی ګره وړی کی سره ونه دی وامحو ذنوب ار وارګ غناونا واډ د غناونا لید غناونا مما دغه نه جناحال عبدو چې کري غې له دی بنده چې اضې دی یا س تاری پرده چېون کیا کااد د یارې معه چکرله کان کمپ لکه و توهته هم کا احهر چې دا او راېیر کې لر پهشاناند راګېرو د کان کانپیژري د د بلی کانټژې کو تکه او ب دا صبر ماړيکانټ پېژې ویل لر ل کان را کووکه سر چېکان ګډ وور چې داسې اوس لګې د تکهېوا نه لږي وار هم اللههله بد د اضازل علی حدلو زمم ب حامیلل او زارې ررحموکه اامې په غبد باندې چې اضذري دیذري دی او حمالو زمینممن پورتته کوون کې دګنا دی او حامل اوزارې حمماله زممن او حامدل اوزارې پورتګور کې د چر د پېټورې ته زه ودي خو بون نهبي محمدین زما توخ چې د را غم نه د محمد, دا دا محمد دا پیغمبر ده چې محمدې دغ مې توخه ده وورجا او ر قاد غپارري او تممه درب د چغه قادر دی او هغه غفار دی